Meitä ihmisiä kiehtoo ja usein myös pelottaa asiat, joita on vaikea selittää. Niiden sattumanvaraisuus ja yllätyksellisyys antaa mielikuvitukselle täydellisen alustan kehittää mitä villeimpiä tarinoita. Mitä tekisit, jos kädestäsi revittäisiin kirja kesken lukemisen? Kuulisit laahaavia ääniä ympäriltäsi, vaikka olet yksin huoneessasi, tai seinällä oleva taulu tippuisi yllättäen alas? Pitäisitkö sitä sattumana? Vai pitäisikö itseäsi hulluna? Vai voisiko mielikuvituksellasi olla muita suunnitelmia? Entä jos mä kertoisin sun luonas käyneen räyhä hengen? Mä etu ja tervetuloa mun mysteripodcastiin, jossa me tänään paneudutaan mystiseen poltergeist-ilmiöön. Ja ei, tämä ei ole vaan hassu sana jostain B-luokan nimestä. Tätä on tapahtunut myös Suomessa. Mysteeritarinat. ja Eetu Kuvittele itsesi puiseen taloon keskellä metsää. Olet omassa rauhassasi kynttilän valossa valmistautumassa nukkumaan. Lueskelet kirjaa, kuuntelet ulkona hujeltavaa tuulta. Ja lapsena, tämä paikka saattoi vähän pelottaa sinua, mutta sinun vanhempien vakuuttelu siitä, ettei mörköjä ole olemassakaan, on auttanut sinua unohtamaan ympärillä vellovan luonnon äänien aiheuttaman ahdistuksen. Kunnes, yhtäkkiä, kynttilä sammuu edessäsi. Kädessäsi oleva kirja revitään käsistäsi ja heitetään mökin takaseinään. Kuulet kolinaa ympärilläsi ja tavarat siirtyvät itsestään. Eihän mökissä voi olla ketään, eihän. Onks mä tullus hulluksi? On todennäköisesti sun ensimmäinen ajatus. Tai et, onks tää vaan joku painajainen? Pimeänäkösi kehittyessä huomaat esineiden liikkuvan itsestään. Sytytät kynttilän ja tilanne on ohi. Se loppui yhtä nopeasti kuin oli alkanutkin. Mitä ihmettä juuri tapahtui? Mitä sä luulit kokeneesi? Oliko se unta, sattuma vai kenties jotain muuta? Sun luona saatto käydä räyhä henki tai meluhenki. Poltergeist-ilmiön aiheuttaja voi olla niin sanottu epäpuhdas henki, demoni tai paholainen, jonka voi tuoda paikalle pelaamalla esimerkiksi spiritismiä. Se on se peli, mitä sä todellakaan haluat ikinä pelata. Vaikka joku siellä sun kotibileissä saattaa sanoa, että hei, nyt otetaan täällä lauta esiin, mä oon kuullut tämmöisestä jutusta, niin siinä vaiheessa sun pitää sanoa ei, koska... Se ei ikinä merkkaa mitään hyvää. Joko joku haluaa trollata sun kustannuksella ja pelotella kaikki, tai sitten sä saatat oikeesti kutsua paikalle räyhän hengen. Ja sitä sä et todellakaan halua. Osa selityksistä puoltaa selitykseksi kuolleen ihmisen henkeä, joka ei ole jättänyt maallista maailmaa, ja se ilmenee sitten yleensä jonkun murrosikäisen nuoren ympärillä. Ja tämä on sitten se räyhän henki. Pelottavaa ja outoa, jos multa kysytään. Ja joo. Mä tiedän. Sana polterkaist kuulostaa just siltä B-luokan kauhu-leffan teemalta, jonka sä poimit sieltä suoratoista palvelun kauhuosiosta, silloin perjantai iltana kun mietit, että nyt, nyt katsotaan leffaa. Ja siinä samalla, kun sipsiä rouskuttelet, niin todennäköisesti mietit, että okei, okay, tää on ehkä vähän pelottava, mutta eihän tällaista oikeasti ole olemassa. Tai miksi tämmöistä tarvitsisi edes pelätä? Tää on vaan leffaa, ja siis elokuvat on fiktiota, ja na, tää on tehty vaan niin kuin, että mua pelottaisi. Mutta eihän tämmöistä oikeasti ole. No, mitä jos mä sanon? Et sun pitäisi ehkä kuitenkin vähän huolestua. Ilmiöitä on tapahtunut paljon, mutta niiden todenperäisyyttä on tosi vaikea uskoa, kun ne tarinot usein perustuu yksittäisten tai pienten ihmisryhmien kertomuksiin. Näiden tarinoiden uskotaan tapahtuneen aina muualla, kaukaisissa paikoissa, jonka takia sitä on ehkä moni meidän suomalaisten tosi tosi vaikea uskoa todeksi. Pottergeist-ilmiöitä on kuitenkin nähty ja koettu myös meidän rakkaassa koti Suomessa. Kela, täällä! Tämä ei ole mikään Hollywood-juttu, vaan tätä tapahtuu Suomessakin. Ja yleensä siinä vaiheessa, kun joku asia, minkä sä oikeasti oletat tapahtuvan vaan jossain siellä, niin se on kuvitelmaa. Ei meillä ole mitään hätää, mä oon turvassa täällä rakkaassa kotisuomessa, mistä näistä ikinä puhuta. Niin ei, mulla on sulle huonoja uutisia. Niitä on tapahtunut täällä. Yksi tunnetuimpia tarinoita maailmalla asti lienee Marttiinin pirut joka tapahtui 1800-luvun loppupuolella Ylöjärvellä Tampereen kupeessa. Eli ei kauhean kauhean tarvi ajaa, jos vaikka Helsingissä asut. Tämä tapaus on saanut osakseen erityishuomiota parapsykologeilta, jotka siis tutkii paranormaaleja ilmiöitä, koska Marttiinin pirut saivat oikeudessa asti valaehtoisia todistuksia. Kela, ihmiset oli valmiita todistamaan näkemänsä ja kokemansa todeksi. Vaikka 1800-luvun loppu tuntuukin aika kaukaiselta, niin älä huokase helpotuksesta. Näitä tarinoita löytyy internetin keskustelupalstoilta satoja, ja ihan vaan pikaisella googletuksella. Tietysti näin kannattaa suhtautua hieman varauksella, koska voihan kuka vaan satuilla. Näitä juttuja Toiveenaan reaktion aiheuttaminen foorumin lukioissa. Mutta näistä tarinoista toistuu kaikissa se sama kaava. Ne usein sijoittuu aikaan, kun tämä kertoja tai tämän tapahtuman kokija on ollut teini-ikäinen tai nuoren aikuisen iässä ja reagoinut ympärillään tapahtuviin asioihin mahdollisesti, tunteellisesti ja sit on alkanut tapahtumaan. Oletko sä kokenut jotain vastaavaa? tarinat. 12. päivä tammikuuta 1885 oli mitä todennäköisimmin todella kylmä päivä, mutta se oli erikoinen päivä, nimittäin Marttiinin torpassa Ylöjärvellä. Siellä alkoi tapahtumaa. Esineet liikkuivat selittämättömästi ja ne saattoi lentää ilman poikki, hypellä itsestään tai siirtyä lukitusta tilasta ulos. Ilmiöt näyttivät keskittyvän talossa asustelevaan Piikaan, joka oli 13-vuotias kehitysvammainen ja keuhkotaudista kuoleman sairas Emma Lindruusiin. Juttu sai paljon huomiota paikallislehdistössä ja houkutteli paikalle hengailijoita. Kelatkaa, että meniste hengailemaan jonnekin, missä on tapahtunut jotain tämän kaltaista täysin selittämätöntä ja hullua. Miettikää vuotta 1885. Silloin uskottiin noin muutenkin vähän eri asioihin kuin meidän yhteiskunnassa tänä päivänä. Mutta siitä huolimatta... Sinne uskalettiin mennä juopottelemaan ja tsekkailemaan, että jos pääsis kokemaan jotain siistiä. Tämä on ihan älytöntä. Mä itse ite pysytellä kyllä visusti ovet lukittuna mahdollisimman kaukana tästä tapahtumapaikasta. Tilannehan eskaloitu siihen pisteeseen, että paikalle kutsuttiin pitäen luottamusmies, eli vähän niin kuin paikallinen poliisi, selvittelemään tilannetta ja heittämään juopottelijat ja ylimääräiset ihmiset pois. Ja siihen päälle Marttiinit joutuivat syytteeseen noituudesta ja laittoman väkiviinan myynnistä. Kelatkaa, teillä on kotipihassa joukko tungettelijoita. Ja puhumattakaan siitä omasta kriisistä, joka on menossa. Teidän 13-vuotias, keuhkotaudista kuolemansairas Emma Lindroos kärsii räyhä iskuista tai hyökkäyksestä, ja miten sä sen ikinä halut sanoa, ja sitten Kuuntelette teidän rakennuksessa tämän räyhähengen, tavaroiden heittelyä ja, ja liikuskelua ja, ja ylipäätään sitä häiriköitä. ja sitten sulla ruvetaan vielä syyttämään noituudesta ja laittoman väkivinan myynnistä. Tämä koettelemus, se kuitenkin päättyi jo tammikuun 27. päivä ihan yhtä nopeasti kuin se oli syntynytkin. Ja tälle on haettu sitten selitystä kansanperinteistä, joiden mukaan ilmiöistä vastanneet pirut olisivat sitten siirtyneet loppumispäivänä lähellä sattuneen henkirikoksen tekijöihin. Tästä koko keisistä uskottavamman, jos näin voi sanoa, tekee sen, että hommaa käsiteltiin talvikäräillä Ja todistajina, kyllä todistajina, kuultiin 15 torpassa silmin näkiä jotka kuvasivat yhteensä 87 selittämätöntä ilmiötä. Näiden häiriöiden aiheuttajaksi epäiltiin aluksi Emma Piikaa. Hänen on laskettu olleen paikalla 23 todistajien kuvailemassa tapauksessa, ja mahdollisesti aiheuttaneen niistä kahdeksan. Oikeuden virkamiesto kuitenkin alkoi käsittelyn edetessä kyseenalaistamaan, voiko tapausta edes käsitellä tuomioistuimessa. Kiilakunnan oikeuden päätöksessä todettiinkin, että torpassa tapahtuneet asiat olisivat osittain piian pränkkejä ja osittain jotain tuntemattomien voimien temppuja. Piikaa, eli Emma, ei edes voitu kuulustella todistajana tämän sairauden vuoksi, joka teki näistä talvikäräistä omanlaisensa farsin. Loppujen lopuksi syytteet hylättiin toteen näyttämättöminä. No, miten nämä todistajat sitten kertoivat kokeneensa? Vaipat vaihtoa, nimittäin täällä torpassa kerrottiin kuuluneen paljon ääniä, tavaroiden liikkumista ja isompienkin kalusteiden ilmaan nousemista. Mieti, kun katselet eteenpäin, että hei, mä menen nukkumaan ihan just, ja sit sun sänkys, se nousee metrin korkeuteen ihan itsestään. Siinä vaiheessa mä vannon, mä hakkaisin itseäni poskille ja miettisin varmaan kymmenen kertaa, että näinkö mä unta, onko mä tulossa hulluksi vai mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu. Koita sitä sitten selittää jollekin. Todistaen ympärille oli kerran myös kuulemma noussut veitsi, joka kiersi näiden ympärillä. Ihan itsestään. Hyi, hemmetti. Eikä siinä vielä kaikki. Torppaan alkoi ilmestymään myös savea. Kyllä, savea. Ja vieläpä niin paljon, että sitä joutui korikaupalla roudaamaan ulos sieltä. Ja hei, there's more. Paaskoitu siellä liuske liuskekiviäkin, joita ei normaalisti koko seudulla edes esiinny. Niinku mikä juttu tää on? Savea, liuskekiviä, tavaroiden lentelyä. Wow. Tämä on siis tapaus, joka sai mun oikeasti karvat pystyyn. Mitä ihmettä? Miten sinne on voinut päätyä liuskekiviä, joita ei edes koko alueella esiinny? Ja nämä, just nämä tämmöiset. Niin todistajan lausunnot, jota ihan niinku asti käytiin antamassa. Nämä valaa muhun uskoa siitä, että jotain siellä oikeasti tapahtui. Ja ei, mä en jaksa uskoa, että se oli mikään prankki. Vai? oisko paikalliset oikeasti ollut niin hulluja, että ne olisi oikeasti tuonut liuskekiviä jostain muualta sinne, jotta tämä koko tarina saisi vähän lisää väriä ja siitä kerrotta sitten vielä reilusti yli sadan vuoden kuluttua? Mene ja tiedä. Mysteeritarinat. No, voiko tällaista todella tapahtua? Mä. Mä. Kumpa mä tietäisin? Tää tuntuu monille varmasti vaan huonolta kauhuelokuvan juonelta, mutta pieni osa minusta. Eetu Pesonen, minä tässä voin nyt ihan omalla nimelläni ja kasvoillani ja äänelläni teille sanoa, että mä haluan uskoa tähän. Jotkut vois ehkä pitää mua hulluna, ja varmastikin pitääkin kaikkia ihmisiä, jotka uskoivat minkäänlaiseen paranormaaliin toimintaan, koska sitähän tämä mielestä on. Mistä meille oikein maalautuu kuva paranormaalista toiminnasta? Me ei oikeastaan päästä sitä mitenkään muuten kokemaan kuin katselemalla elokuvia, televisio-ohjelmia tai dokumentteja. Mutta hyvin usein näihin uskotaan aika heikosti. Ja se varmaan johtuu just siitä, että me ei ole saatu itse kokea sitä, mitä näissä dokumenteissa, elokuvissa tai TV-ohjelmissa yritetään maalailla. Ja niin kuin mä sanoin, mä haluaisin uskoa. Mä en voi olla ajattelematta sitä, että me elävät organismit tässä maailmassa, mitä meille tapahtuu sen jälkeen, kun me kuolemme. Aika meistä jättää. Pakko meistä on joku henki pihistä pihalle. Ja mä uskon itsereellisesti siihen, että se henki, se energia, se ei vaan katoa mihinkään, se jää jonnekin. Tai se menee ainakin jonnekin. Ja esimerkiksi tapauksissa oletetaan, että se jää jumiin joihinkin tiloihin. Ja se sitten kohdistuu näihin ihmisiin, joilla on jotain negatiivista tai tunteellista meneillään. Monissa on noissa internetin keskustelupalstoissa käydyssä keskusteluissa ilmeni, että siellä on jotkut saattaneet käydä hyvin tunteellisen eron läpi, jonka takia he on sitten huomanneet, että heihin kohdistuu mahdollisesti joku räyhä henki. Joissakin tapauksissa jotkut on mennyt niinkin pitkälle, että kun se oletettu räyhähenki on heittänyt sen peilinkin sitä seinältä kumaan, niin alettu jo kuumattelemaan sitä, että hei, nyt mulla on tätä epäonneakin tähän vielä päälle, että ei mulla hyvin mene. Ja mä yritän vaan itse palata omassa elämässäni siihen aikaan, kun mä olin teini-ikäinen ja mitkä asiat mua saattoi silloin harmittaa. Se oli varmaan mahdolliset ihmissuhdekuviot ja pienet riidat silloisten äh, tyttöystävien tai kavereiden kesken. Ja en, en muista, että mulla olisi ikinä käynyt tällaista. Ja jos totta puhutaan, niin semmoista 14-15-vuotiaista etua, varmaan pikkusen kriippaisi tämä, koska mä olin aivan niin jos jotain pelottavaa tapahtuu, jotain selittämätöntä tapahtuu. Vaikka mä tosi utelias ja mä mietin, että hei, kuin siistiä, että jotain tällaista on pakko olla meneillään. Mutta sit mä en tiedä, olisiko mä oikeasti valmis kokemaan sitä itse. No, riittääkö meillä todisteettä? Tämä kuumottava tarina, etenkin näistä Marttiinin piruista, kuitenkin sijoittuu aikaan reilusti yli sata vuotta sitten. Ja maailma, se makasi pikkusen eri tavalla silloin. Silloin esimerkiksi uskonto oli hyvin vahvoilla vesillä täällä. Tänä päivänä me ihmiset saadaan harjoittaa meidän omaa uskontoa ja me saadaan uskoa, mihin me halutaan ja siihen suhtaudutaan hyvin eri tavalla kuin 1800-luvulla. Ainakin näin uskoisin. Ja silloin ehkä oli myös ainoa selitys se, että sen täytyy olla jokin ylempi voima, että joku, joku tuolla jossain haluaa ehkä kohdistaa meihin nyt sitä vihaa. Ja tänä päivänä Tommoinen ehkä pystyttäisiin lakasemaan sillä tavoin maton alle, että löydettäisiin jotain perusteita siitä, että ne ihmiset, jotka näitä näkyään on ollut todistamassa, olisivat ehkä menettäneet järkeensä, tai olisivat muuten vaan vähän niin kuin epätasapainossa. Ja esimerkiksi kuolemansairas Piika Emma, onko sillä sitten ollut, tai onko hänellä ollut sellainen tilanne päällä, että hän ei ole ollut ihan henkiselläkään tasolla sitten niin tasapainoinen kuin ehkä joskus, että onko näitä... Pystyttäisikö näitä selittämään sillä, että hän on ollut epätasapainoinen? Menee ja tiedä. Mikä on se meidän mielikuvituksen rooli ylipäätään tämmöisissä mahdollisissa havainnoissa? Sitä mä mietin. Koska ihmismieli on sairaan sekava ja iso. Ja siis miettikää meidän aivoja. Mitä kaikkea ne sinne mahduttaa kaikkien näiden meidän elinvuosien aikana. Ja ihmismieli muutenkin osaa olla välillä aika pelottava. Ja tästä meillä on todisteita. Esimerkiksi kaikki hirmuteot mitä maailmassa tapahtuu. Ja jos nämä, nämä johtuu siitä, että ihmisillä on päässä vinksahtanut. Voiko nämä havainnot, mitä on käyty ihan oikeudessa asti silloin todistelemassa, niin voiko nämä johtuu vaan siitä, että ihmiset on nähneet jotain pientä ja antanut mielikuvitukselleen vallan? Onko ne halunnut siitä vain jonkun ison kansainvälisen show, Koska tänä päivänä se ei ole mitenkään ennenkuulumatonta. Että jos jotain kummallista tapahtuu, niin se tiedät, että sillä saa paljon huomiota, sillä saa vaikka videomuodossa todella paljon näyttökertoja, sillä pääsee aika helposti löyppeihin, jos sulla on siis tarpeeksi vahvat perusteet siihen, että jotain on tapahtunut. Ja tänä päivänä mä ymmärrän sen, että ihmiset on valmiita keksimään vaikka ja mitä hullua, jotta ne sais huomiota, koska me eletään siitä. Tämän päivän ihmiset elävät huomiosta. Ja se on halpaa huomiota, jos sä rupeat hulluksi tai keksit jotain tällaisia. Mutta sitä mä mietin, että minkälaisia todisteita mä todellakin tarvisin, että mä voisin uskoa tähän sataprossaa. Koska siis mä oon aika vahvoilla jo näiden tämänhetkisten todisteiden valossa. Mä oon aika niinku varma siitä, että jotain kummallista siellä tapahtuu. Ja se johtuu nyt tietysti siitä, että mä oikeasti haluan uskoa. Mä haluaisin löytää tästä nyt jotain semmoista skuuppia, että mä voisin miettiä, että wow, tämä on niin jotenkin kuumottavaa, että tämmöinen oikeasti on tapahtunut. Mutta... Kumpa meillä vaan olisi? Aikakone. Tämä on nyt se hetki, kun Eetu nostaa tämän aikakonekortin esiin, koska tässä meidän ma maailmankaikkeuden historiassa on tapahtunut niin paljon outoja ja kiehtovia asioita, että jos me vaan voitaisiin käyttää aikakonetta, moni varmaan käyttäisi sitä siihen, että ne kävisi muuttamassa jotain omiin sanomisiin tai tekemisiään, jotta niiden tulevaisuus olisi vähän erilainen. Mutta mä menisin ihan ekana varmaan tsiikailemaan Martinin Pirut, mitä on Ylöjärvellä tapahtunut vuonna 1885. Tällaista on myös paljon analysoitu mietitty, että onko osa meistä ihmisistä vaan yksinkertaisesti niin sanottuja yli-ihmisiä, joilla on kyky käyttää jotain piilovoimia esineiden siirtelyyn, ehkä taju tajuamattaan tai jopa tietoisesti. Koska ihminen on, kuten mä sanoin, ihminen on todella monimutkainen kompleksi ja kokonaisuus. Meidän aivoissa on pakko olla jotain kolkkia, joissa on asioita, mitä me ei voida selittää. Mutta uskonko minä esimerkiksi telepatiaan tai, tai siihen, että meillä on voimia siirtää asioita ajatuksen voimalla? Mä en tiedä. Tällaisista ei varsinaisesti ole mitään oikeita todisteita. Esimerkiksi edelleen on olemassa tämmöinen ohjelma, johon voit ilmoittautua, jos pystyt todellakin näyttämään toteen jonkin paranormaalin asian, tai sattumuksen tai tapahtuman, esimerkiksi henkien läsnäolon. Ja tätä ei ole ikinä pystytty todistamaan, mutta tänäkin päivänä, Näitä asioita tutkii todella monenlaiset ihmisryhmät, jotka paranormaalitutkijoiksi itseään kutsuvat. Ja meillä itse asiassa on myös Suomessa Tällainen tutkijaryhmä, joka tutkailee näitä asioita ja esimerkiksi he käyttävät tämmöistä Ghostbox-laitetta, joka ottaa tuolta radioaaltojen jostain rajapinnasta erilaisia mahdollisia ääniä, jotka muodostavat sitten kokonaisia sanoja ja jopa ehkä lauseitakin. Ja näitä pidetään henkien ääninä, jotka juttelevat meille. Ja näitä henkiä voi olla siis vaikka ja missä ja hyvin usein ne ovat siellä jumissa jonkin traagisen sattumuksen myötä tai jotain muuta. Ehkä ne ovat jääneet kiinni joihinkin ihmisiin tai tapahtumiin, joita ei ole koskaan viety maaliin. Jotta tämä menisi ihan paranormaali hörhöylyksi, koska mä tiedän, että tämä herättää paljon ihmisissä kysymyksiä ja, ja mielipiteitä, niin tätä voisi siis selittää ehkä vaan sillä, että ihmismieli on hurja. Ehkä meidän ikivanhat esi-isämme silloin 1800-luvun lopulla ehkä ne on nähnyt omiaan, mutta vastausta tähän me ei todennäköisesti koskaan tulla saamaan. Tietysti. Tässä voidaan myös miettiä, että onko tämä vaan yksi niistä hurina huhupuheena ja satuina liikkuvista tarinoista, joilla vaan pelotellaan muita ja myydään halvalla mässäiltyä kauhua, jotka päätyy sit suoraan sinne suoratoistopalvelujakeluun sen sijaan, että ne siellä isoilla ruuduilla elokuvateatterissa pyörisi. Koska tämä on aika yleinen käsitys ja ajatus siitä, että näitä tarinoita levitellään koko ajan ja tuodaan aina tasaisin väliajoin esiin, jotta... Elokuvat myysi, ja näistä asioista puhuttaisiin ja näistä oltaisiin kiinnostuneita, ja totta kai tämä asia jakaa paljon mielipiteitä. Ja mitä enemmän näistä asioista puhutaan, sitä enemmän elokuvateollisuus, televisiotuotannot, kirjallisuus, kaikki hyötyvät ja rahaa tippuu heidän pussiin. Mutta mua kiinnostaa aina vaan mietiskellä näitä, koska tämä on erityisen hyvä esimerkki siitä, että tässä oli aika kollektiivisesti iso ryhmä ihmisiä mukana ja osallisena tässä tapahtumassa, koska sitä käytiin ja puitiin tosiaan talvikäräillä asti. Ja sen takia siitä on puhuttu paljon myös muualla maailmassa. Sun tehtävänä tällä hetkellä näiden puheiden perusteella on päättää, että mitä mieltä olet. Onko poltergeist ilmiöt todellisia, ovatko tuhannet ja tuhannet keskustelufoorin postaukset ja kokemukset, ovatko ne vain satua, huomion hakua tai trollaamista. Ja tapahtuiko Marttiinin pirut todella. Sitä ei kukaan tiedä. Kiitos tuhannesti sulle tämän jakson kuuntelemisesta. Kerro sun omat mahdolliset kokemukset, hashtagillä mysteeritarinat, sosiaalisessa mediassa. Mua kiinnostaa todellakin kuulla ja nähdä, että miten tämä resonoi teissä. Ja jos teillä on mulle jotain huolia murheita, aloitte tästä asiasta jatkaa keskustelua, niin sä löydät mut jokaisesta sosiaalisen median alustasta, nimimerkillä Ed Speaks. Mä olen Eetu Pesonen, kuuntelit just mysteeritarinat podcastin suplasta. Ensi viikkoa. Mysteeritarinat ja Eetu Pesonin